Mila bostiun preso eta ieslarri oiek parte hartzerat deitzen dute, da bidea desmartza edo mugimenduak kari, eta ordugu dugu Gabi Muezka preso oia eta Joni Razola ieslarri oia. Gure gomitak, egunon bieha? Egunon Egun Egunon, bai. Franzia eta Espainiako gobernuen jajera biztanda aipatuko dugu. Lehenik, hori tarazteko uh, Joni Razola zenbat preso eta ieslarri guti gorabera bi estatuetan? Ba, presoak uh, irur egun da irur egun da sortzi, bera, azkenengo datuen arabera. bera, eta islariak, ba, nahiko zaila da, guretzat, beti izan da zaila, gaur egun ere, ezakukiz erranen, baina uh, duela bi urte, abiatu genuen uh, bihar, bihar, E, bideo hori, eh, e, batzuk etxea izuntziarena, horren ondotik eun bat jadanik gure herriko plazetara eta herrietara errietara izulikida, baina badira beste eun da bergo eta marbat oino munduan zehar barraiaturik. Salbues, mm -hmm. penesko legedia inarrusi eh, baxeratzea edo xaka banaketarekin bukatu, eh, dela diote EPPK ta EIPK, eh, eta IPK eskoal preso eta ieselari politikoen kolektibuek, bez horrekin bukatu behar dela horretanda mezu nagusia, Gabi Moska? Bai, uh, lehen urratsa dela uh, presuen orubiltzea, uh, uh, uh, etxetiko orubiltzea, eta hori askatasunaren uh, bidean, hori argida uh, guretzat, baita ere, biztanda, uh, ez dut errenen betiko uh, galderak, baina uh, eridiren presuak askatzea, albe zain fite, eh? ez da onargarriak gaur egun ustea Olako uh, egoeran uh, eridiren uh, preso horiek, eta biztanda bat dira uh, beste gauza batzuk gale egiten duguna, eta hori gale egiten dutena bakarrik uh, legea errespeta dezaten. Eh? Gaur egun gale egiten dugula, ez da irraultza, eh? uh, irriz erraiten dut bainan, uh, ega, e gale egiten duguna da errespeta dezaten eien legea. Ja danik. Ez gambiatzea, irrespetatzea dena, ordena. Bai, uh, orden legea eta uh, legearen uh, ispiritua ere. Zeta, uh, emaiten dut, uh, e, etxen plubat, uh, etxetik urbilzia. Uh, Egia da, frantxes estaduan, uh, legia ez dela hain uh, uh, argi. Bainan, bainan uh, lege nagusia eta pentsatzen dut presondegiko legea, askiberia dena, 2000 eta behatzean boskatu izan dena, lehen pundua da, Uh, preso handegiaren uh, objektiboa dela, biztan da jendea atxikitzea, baina preparatzea reintzertzioa. Eta gaur egun munduan zer denak dakigu reintzertzioa uh, prestatzeko, bere uh, famiaren uh, ondoan bizi izan behar dela, preso handegian izan behar dela, eta beraz, uh, errespetatzen balin badugu uh, legearen espiritua, ebe uh, preso guziak eta berizik guriak egon behar dira etxetik urbil. Ezkerra bertzalean ikus mole ezberdinak agertzen dira Dionita Zola, bake prozesuari buruz, eh, bereziki. Batzuak diote ez ezutela sinesten uh, legiak alatuko direnik uh, dena den. Hortaz uh, eta uz, eta dudak baituzte ezkerra hartu duen uh, estrategiari buruz? Garbida, ezkerra asker bertzalearen ezkerra ez, izan direla inxeguak eh, bake eh, duin bat Eta justu bat e, sortzeko. Entxegoak eginek izan dira, hori naiz, ba, argelen, eginda lizarra garazik garaian, ondotik anoetan, eta eta guzti hori. Eta horren ondotik, oartu gara gauza batetaz. Ez dago, e, bak justu baten, oinarrietan, hau da, e, erabakitzeko eskuidean inguruan, e, aintzina egiteko e, aukerarik. Ez bederen, gaur egun, edo azkenengo, gobernuen e, filosofiarekin. Orduan, 2.000 berazian egon zen estabi da gotor bat Eskera Bersalean eta hor atu zen uh, estrategian aldaketaren zat onerriak ezarri ziren. Hori eh? da, jeiki euskal herriaren inguruan egintzena. Gerostika, ba, aldatu da eh, egiteko moldeak ere. Baina guk zaitasun aditu Eskera Bersalean, eh, amarkadetan, eh, amar ibiligaren pentsamoldean edo filosofian eh, aldatzeko. Eta horrek ekartzen izkiku barne tensioak. Orden, normala da, Normala da barro urtetan, funtzionamendu batetan, ibili den jendeak, gaur egun e, kanbiatzeko jaitasunak izatea. Eta orduan garai batean zen, indar bat sortzea estrategia politiko-militar batekin. Gaur egun, ba, emate ditu garrotze guztiak, saski batea baina saski da, e, konfrontamento demokratiko batean inguruan. Eta horrek sortzen ditu tensioak. Ikako ikakokide hoiak ukanditugu uh, joan den urteundagian, hemen uh, Gabi Mueska, eta horiek uh, nahi zuten, Filipe bidart eta Filipe laskarra ziren horiek nahi zuten uh, amnistiaren gaia bere ala main garatu, uh, main gehinean ezarri eta erganez 2000 e, amikatik uh, unarat, etzela gauza hondirik egin eta etzela gehiago uh, olas egitzen al. Estrategiari buruz, bere ala behiz amnistia uh, ezartzia, zuk nola ikusten duzu? <coughs> Uh, gure bide berri hortan, uh, estrategi berri hortan, uh, bada itz importante bat da uh, indaren akumulazioa. Eh? Beraz eran nahi du, gure herrian nahi dugula edo zoin gende anitz lortezan gure uh, hartu dugun bide hortan. Eta bideo hortan e, biztan da e, eta datorren igandeko manifan e, titulua biziki argi da amnaren nora bidean presoak eta ihesaria etxeera. Egan nahi du guretzat argia gure e, e, konponbidea, e, memento batez gurutzatuko duela amnistiaren e, e, bidea. Baina ez gaur egun, ez gaur egun zen eta hartu e, e, dugun bidea da e, legez. Uh, legezko uh, trexenak hartzeko, uh, e, albezain fite uh, presoak uh, askatzeko, eta bainan badakigu uh, komponbidea buruan budu, badela amnistiaren uh, tematika. Beraz, gure buruan argida memento batez izanen dela amniziaren uh, problematika main gainean. Baina gaur egun eta, uh, oai bada, bost uh, urteari ari girela askarki lan egun, nahi dut, eh? eta uh, bainan uh, uh, amniz amniziaren tema ez da main gainean gaur egun, bainan badakigu memento batez izanen dela. Gure gomitak goizuntan jone Irasola, Irasola, bai Ieslarioia eta Gabi Moeska presoia, amnistiaren nora bidian Euskal preso eta Ieslariak etxerat lelopean, abian da uh, bidia desmartxa edo mugubenduak kari, manifestaldi nazionala iraganenda Bilbon igandian eta ipatzen ginoen, ostion, desadostasuna dostasuna ezker estrategiari buruz, Joni Razola, segurako hauziak kari, ogoita ama bostezko militante libre gelditu dira, horre kritikak egin dira, akordio baten bidez egin baita eta besteak beste uh, militante horiek onartu baiti... baitute eta lagundu zutela eta biktimeer egin kalteak ere onartu zituztela, eta hor, gogorki kritikateak izan dira e, gitate horiek ere eskerra bertzelaren parte baten ganik hor ere ustean uh, haipatzen ziren espirituetan uh, aldaketa edo gambiamena ortan ere orta ra doa? Nik aldaketa gehiago dela haintzineko uh, partecike, gure parteciko ez da lehen aldea, jadanik ba, epailearekin uh, gauza bat adosten dela Hori uh, historian zehar gertatu izan da militantez beren gertatu dena da modu uh, talde oso batek ba, duela adostu Uh, konponbide bat uh, eta azken batean konponbide horren uh, uh, nonbait uh, proposamena uh, justizia Espainioren aldetik etorri da. Zergatik etorri da zerren uh, horren ondotik uh, gai hori joan izan balitza adibidez Estrasburgora, Estrasburgora Estrasburgorako ausitik, eh, giza eskubide nauzitekira seguraski Espainiak uh, kondenatu izango zen Zeraren, kondenatuko litzateke e, e, gizamultso bata, bai, politika egiteagatik. Orduan, garbi da ere Madrile badirela epaiketetan edo e, e, judikaturan badela talde ezberdinak eta ikuspegi ezberdinak. Etorduan, nik ez dut uste inorka bere buruaren uh, uh, uh, abandona eginduenik edo bere ideien abandona egindenik. Nik uste, uh, Egin dena da konponbide bat eta eh, esoikoa eta ez zuzena ezen egoera bat konpontzeko Badrilerat itzuliko gira istantean, Pariserat goaz, eh, Gabi Imueska, frantziako gobernuarekin ezberdinki eh, pasatu baita, jaz, eh, urte berezia izan da, Euskalegiaren eh, eh, bakiaren aldeko kof, konferentzia humanitarioare iragantzen Parisen, eh, tobihak adierazpen baikoak egintzituen, eh, tobija ez da gehiago justizia ministro, ez, egin den sukalde lan hori uh, Frantseako estatuarekin zertan da. Gelitia ote da edo esperantza gutio bai. Uh, Diadanik uh, azpimarratu behar dena da uh, pasatu den urtean, bai uh, tobirrak errandituela gauza importanteak uh, publiko ki uh, nun bait uh, onartua izan dela, basela, uh, bat zela gataskabat, baita ere uh, komponbidean sartu uh, ginela uh, nun baita Hori uh, importantea da, eta uh, ez dakit zenbat urte eta urte egon gira hemen erriuntan uh, mezpretsuaren haintzinean gaur egun gauzak piskat aldatu dira onartzen dute uh, face berri batean sartu girela. Eta horretarazten dut, baina honoa este batzuk uh, ebe uh, uh, azpimarratu zutela Uh, paixen uh, izan zilela gauza importanteak eta pa hondi batzuk uh, eskualerian kompon bide uh, uh, hortan bide hortan. Uh, Gaur egun zertangila, uh, uste dut urvoaz uh, uh, justiziako ministro berria, ministro berri uh, guziak bezala behar dutela haste batzuk uh, eien lekuatxe maiteko eta ezagutzeko eien dosierrak eraiten duten bezala, baina ez dut uh, dudarik uh, uh, askifitea uh, Uh, berriz uh, eskualeridat uh, jenen direla, jende horiek, eta itzak ukanen dutela. Bainan guk gaur egun galegiten duguna da hitzetik uh, ekintzarat pasat dezaten. Zeta itz ederak ukan ditugu, eh? ez da gaizki, bainan gaur egun behar duguna da uh, ekintzak. Eta lehen ekintzak, uh, badak egu uh, zer diren, uh, da presoak urbilzea, Eta kolektibua galdegiten du, mon, mon Marsaniko presondegi dat urbilzei zeitia. Eta baditugu paper ofizialak, pareztik ditendirenak, nun e, e, azpimaratzen dute, uh, Mon Marsaniko presondegian, badira gaurigun, uh, ogoi eta amarr zeldak uh, libre direnak. Eran nahi dut, teknikoki, possible litake, uh, bihar, nahi bat dute politikoki nahi bad dute hurbiltzea uh, hogeita ha mark presoo, eskol preso politiko. Esperantza, beraz badela nun baita, laburbitzen alba lima da, aldiz, eh? Madrileetik jone eh, irazola, uh, bom, Estrasburgo edo Europa edo nazioarte... nazioartearen eraginari esker nun baita indarrak inituela Madrilek uh, urte astapenean, askatze horiek ilan, baina gobernua ezin usatu zari dira Espainian, eta uh, PP alderdi kontserbadorea berriz poderean izaiteko irriskoa da, horrek kalte haundia egin lizea joke? baki politisuari si Bai eta ez, ez dakigu eh, Bederen eh, orain arte eh, etekinak eta onurak ekarri dizkio bere blokeo eh, politika horrek. Baina horrek ezin du izan ezta ere eh, beti dago. Baita gaur egun Europan lehen eskeptikoa eh, gure kontrasena nonbaita Euskaldunen oroarre eh, ola erranike eh? eh, kontrasena gaur egun eh, salakzio ditu eta Sanatzak zitena orain e, prozesuen alde da. baita e, bai parlamentuan eta bai hasibartean e, Brian Currin eta talde hoeke, esperientzia esperintzia handia duten, hauek gero eta txantxo gehiago biltzen ari dira eta er ude ezin da horra segitu. E, Espaini eta Frantzian lirateke munduan zehar halako e, prozesu batetan, Ba, besoak gurustaturik elditzen diren bakarrak, eta egoera bat usteltzen, uzten ari direnak. Edo bederen, sufrimendua, alde bateko sufrimendua luzazen ari direnak. Eta hori ez du inor inorkonprenintzen munduan. Orduan, pp ere momentu batean beharko du, e, bere politika hori, e, berrikusi eta berraztertu. Ezin da beti e, besoak e, gurustaturik egona. Igen dian, eira eh, genen da manifestali nazionala bilbona. Egoera Eskual, jendartearen engaiamendua mendua indar berritzeko, ere, eh, orde la bi handa bidea desmarcha mugimendua. Eh, hortan txertu entzin, eh, esk atxik berrituzekin, eh, Elizari daiegin diozue, eh, Gabi Mueska, jakinez bayonan bilbon eta donostian apespikoak aski tradizionalistak direla, bez? Lan hori uh, antzu gelditzen da edo... Uh, Ze <coughs> Se zertan da, joan txinezten ere deibaten egiterat uh, Mikele Paltzarik imestiak beste. Egia da, uh, uh, Elisa, gure Elisa az dela bakarik apespikoen afe da. Eta hemen iparaldean eta egoaldean ere, giristino andan abat mugitzen dela, eta badira urte batzuk mugitzen direla, eta erraiten dute gaur egun uh, bere ziki uh, apezpikoeri, eta bere ziki uh, emengo haieta apezpikoari, uh, bere kargua dela, eta izan beharlitakela lehen kargua, uh, bakearen alde lan egitea. Uh, Bistanda, ototitzak egitea, importantea da, biltzea jendea, importantea da, baina memento bat bateez uh, appezpiku baten irresponsabilitatea e da erraititiia uh, eban dieluaren uh, bidea dela bakei bidea. Eta gaur egun badu posibilitatea uh, bere herian uh, gure herian, eskuleririan bideo hori hartzea eta gaur egun, horiek eta hortan niz galde egiten dugu uh, uh, azkarki gure apezpiikuari uh, eta elizaren beste respontsabiltate eri ere galde egiten dugu... Uh, uh, Sartu behar ziste hortan. Eta anitzen zat ez da onargarria, ez entzutea gure Elisa eta gure Elisaaren responsabilite tate ondiak dutenak uh, isilik egoitia afera hortan. Zer erantzun emeiten dio edo uh, emeiten du mementuan uh, abespikoak, bayonakoak? Ez da rentzunik uh, isilik egoitean da. E igandian manifestaldia beraz uh, Bilbon. Uh, aipatzen duen astapenian uh, Jon Irazola uh, pizka bat legedia kambiatzeko legedia inarrosi eta irtentzuen ere Gabinoeska ke berdanik uh, den legea hersairei respektuarazi benen zere uh, espero du sue legedien kiamenekin uh, Ba igandanik eh, legedia rutarrekin 12 eh, eta preso kalean egon berko lirateke Aldabetezik hori eh, erraiteko eh, da adibidez eh, hemen posible balitz eh, preso arruntei bezala aplikatuko balitzai eman zabun eh, balintza peko askatasuna. Ia ja, da nik, eh, larun batean, egintzen manifestaldian eh, lau pertsona orientzat, bat eh, eh, Espainian eta beste hiruak eh, hemen eh, frantxezatuan, horiek bihar edo hemen dikile batzutara kalean egongo lirateke. Bestalde Bada beste lege bat, ez den, Europa ra, ez den aplikatzean egoaldean. Eta da, e, e, zigorren metaketa. Hemen, amar urte pasatu duenak, eta afera berdinengatik, gatik, urte gehiago ez pasatu behar egoaldean. E, kontutan hartu behar da. Hori ez da egiten, hartu ben, beste dozenak apet, e, jende e, kalean erongorriateke. Baina, e, baita ere, aplikatuko balitz e, legea gaur egun, momentu batean, Eh, eh, ikuspegi edo jokamolde horrek ere baditu bere mugak. Eta muga horiek garbi da egun batez egin beharko dela. Ba, ieslarien tzat itzuleraren inguruko lege bat adostasuna, gizartean adostasuna lortu eta, majoria batzuk lortu eta, eta egun beharko litzateke justizia transizional baten aplikapena. Mundu guztian egiten dena normalki eta Momentuz da konzeptu bat nahiko beria jendarentzat baina pitxaka pitxkak gizarteak bere egin behar duena. Eta horrek sen, horrek ahalbidetzen du, ba, ezauriak eh, sendatzea behar den bezala eta eh, bakez sozial bat eta eh, gizarte berri bat eraikitzeko bidea irekitzen du horrek. E, Jonen lan urbateko haipatu duzu, manifestalia doni bane luizunen. Indar berriziko beharazpin baratzen duzu, egia damutzen zirela, sinideak eh, zazpiun uh, jende ziren doni bane luizunen. E, nola egin eh, jendeak deitzeko, parte hartzeko uh, prozesu hortan? Adibidez, igandian, badamanifestalia bilboan, zer egin jende ainitzen ekagarazteko. Ba, azteko, e, behar da gizarteak, edo guk behar dugu sinetxarasi e, eta, eta hola, hola baita, e, denun afera dela. Hau ez da, eskera bertzalearen edo ta, e, familien afera. Gizarte baten afera da. Hemendika intzina, gure e, guri da, eraikitzea oinarriak gizarte honek, e, beldurri gabe eta iraganari uko egin gabe, baina egia gainan esarriz eta memoria lan bat eginez, e, aintzina egitea, eta orduan hori dagurelana, hartzea, e, ez alde, e, e, abertzale bezala, baizik eta erritar bezala, denok badugula beharra, gai horren inguruan e, begia esartzeko, eta gauza konpontzeko. Gabi Moska? Bai, uh, mito gira, erritarreri eta ez bakarrik abertzali erri. Erranez uh, gure aurrak eta aurre aurtipien uh, etorkizunari uh, pentsatzen dugula. Eta guai uh, dela mementoa uh, bakea uh, eraikitzeko ikitzeko uh, eskualerian. Gaur da mementoa. Eta denen afera da. Azpimaratzen dugu argidela denak edo zoin lekuan e, izaiten algira eh, eh, eskualerian eh, edo edozoin klase sozialetik, edozoin lanetan, uh, edozoin fedetan, gure responsabilitatea da, gizonta emazte bezala, uh, bake prozesuan xartzea, bada lana denenzat. Hortar utziko dugu gure goizuntako solasaldia xaldia, Gabi Mueska eta Jon Ira Zola eskertzen zeituztego, unarat uh, dinik, milesker. Milesker. Bue.